ده ده ملاوه دو پتایت توی ده سنت که ست ایند مرکز دکان نمبر تاییس. عبدالرخمت لازان از ده مین چوک جنگیر اراد صوابی. پروپرائیتر انور شیر توحید موبایل نمبر 0301 جس حبون ملگرتیا کودشی چسو کودری کی ہوئی چسو بردی پارا کوم ازو بردی حفاظت کوم اللہ دا عذاب نمی بچ کوم نیشی بچ کولی بل متعنا هاولاء بلکہ منگا پیدی ورگلی دی خلق لرا و آباہم امشران دادی لراہم طال علیہم العمر تر پوری چھو گرشو پدی باندی عمر د دنیا جن پدی باندی اگرشو اڈیر لوی غفلت کے پریوات نامخ کیا اثر لگ چې زه په خپل بلد کې د خپل راتل د دا نور دی ما ولې په دې ورکلې دي امه شران له موله په دې نو دا غیب دی باندې غلط عمر په اوګز ابلا یا روانه آیا دینه ګوري ان دل ارضا چې موږ رازو دې ته نن قصواه من اطرافها چې موږ کوم دې لره طرفونه دې دینه jihad شروع د توحید اولیا سلام زما کفاره کی ادي شرزمکا را کمی ګرا ورنډي ګي شس پیر انګاړي وس دي دې تم نه ګوري ابہم الغالبون اي دې به وي غالبو دې دې ششت اختیار شت چې غلبو کی ابہم الغالبون دې دې زما غرور را ورنډ شو دې دومره دې ياري کې نا فکر نه کې غفلت کې برادرې قل انما انذركم بالوحي هو اي یا کینان زا یاران تاسو په حکم د الله تعالی بیروح چې د الله طرف نکم حکم راضي وحی راضي قران راضي دغه تاسو ته قران خبره کوم دا هلو قران په ځای دی چې مونږ د شه روزمکر را غونډو اده خلقو ورکو درس تمه پورې کنه ولایا سو ثم دعا اماګې ته مو د څه اشارهو کې نو دوه ربصه پور لګل بان دې بوځي نیم درسته باندې باور شي چې شاکي او دلته وی چې کون جګه الله کول کړي اداغه در شنو کوغنا کانري تا کار سره باندې نه کېد اवते را باندې نه وتا تاسو ګورې او ولته مینو کو او باړوله دواې اړوله س کار م کوي چې ته یاره نو په اندنه ورکی بوځي یا س وچکل بیاذاب راشیخان ولائم ما ساتهم دا تخویف ذکر کی دنیوی <تصفح> تفصیلا ذکر کی ها جته بوا هی نه یری قرآن تا بزر کلا رن کلا استاد ازرو خو بیا جته وای په اثرونه کې بیا خلک و یرا اونڅوس ولا اپریشن کول والی کنا چې قرآن په اثرونه کړه بیا په اپریشن نه بیا او جته کله کله جوړ او کچره او رسیدی دا نفحتم من عذاب ربک یو تونگا او نفحتم یو رائحة او یو تکلد عذاب ذرافستانا لگه غنتی جھٹ کراشی لیاقولن نا تخام خادی بوایی چغی باکی یاوی لنا افسوس دیمونگ لرا انا کن نا ظالمین یقنن ظالمانو بیا گونه کی کنن مخموش اعزاب پراغی نو چگه که مونگا ظالمانو اعزاب پراغی نو مونگا درنیکانیو مونگا پریزگارانیو مونگا مسلحینیو دا چگه بیوالی اعزاب پراغی که نو الهی ریمانت که خبیانی تنگیی که نو جیو گزار پراغی ننا کننا ظالمان چگه بیوالی جی مو ظالمان نو ردی ظلم بویستال تپتلی که نو ساکتلی لرورسی و ندعو الموازین تو تخویب دنیاوی سرا سرا، تخویب اخروی شورو شورو او، او بلگو مونگا، اگا تلید انصاف و نازعو الموازین القیستا تلید انصاف بمونگا ادرو، ست بگو، او بیلگو، لیوم القیامتی برز قیامت شد لینصاف تلید، فلا تظلم نفس شیئا، نزلم بو نکلیشی بو نفس بانده زرا، آګا دنیا کې الله په ظلم نه بیا آخرت کې کله چې څو انصاف نه واګه وایي خا او کړه به انصاف په ورشته انصاف دلته د نړۍ کې د خلکو ذہن بدل شي وي چې اساني خپل فرایض په صحیح ترته سره انجام کړي او ګره کوي ها رشوت نه اخلي نه چا سپارش نه نه خلي کوي یا ډېر ظلم نه او چکه م زړې دغه کارونه کې نو دی وی یې سره سړې بچی نه نه سره دې ښا ور کوي سکول کې او کوم استاد صحیح ډیوټي کوي ناقالنه پریزي خبره داسوک نه پریزې دی یې اړ نه باندې او چکه خپل ډیوټي حرامي رزق حرامي یاد جوړي او دو مته د لوی درښک پتا مری هغه یي بس تاس خبره مکر لګي ارزه چوي ندیموي میرا خو ډیر څه لري ها ډیر څه مساله لري خدا زله نو انصاب آخرت پتلا دا تاسې نه ولټره کړنه ته نه پوهيږي نو انصاف ګورې بختور زما د اخرت پتلہ کیشتا دا الله د دنیا کې کومه تللا کم قانون نه لګوم نه انصاف دی خفد تلہ کې بدرانه صحیح حدیثه پاک راضي صفات کړه وداره کلمات د دې تل کې ډېر ترانه دي یاو ویلو کلماتانه خفیفتا نه عللسانه ثقیلتا نه فلمیزانه حبیبتا نه دی د کلمې دې چډيري آسانې په جذابانه ار چوینو زدا کولیش اور دې درنې په تلغه اخرات کې اور دې خوګې دې رحمان تا کنه کنے سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا کلمې چې الله ته ډېر ښه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم نن له ترحیل بیان ته پکې عمل هر حدیث د بتعاقه چې له امه یوه ګننګر زړې او دا نو یو کم سن رېجستري بدونه ونه کې خو دې شه بلکل زمکه له لړشی واخ کا دا د سره بایس نه د عمل نه بدغی نه انکار او کدا هتو وی الله زمو ملائکه یا نه وغدا ځنه نه کوي نه بوم دیو جنا Jesus ورانی الله به او چیټ رو باسي چې دا دمو سره امانات پروتو څرګیری نو دا ټول ريجستري او پروث افتی او غبرانش نه نا ناړه کلمه رو توحید لا اله الا الله محمد رسول الله اغه حدیث کې دا ویلوی چې نن درنی کې هیتي شي د بسم الله الرحمن الرحیم سره دا لري درانه کلمه ده ترکه هغه حکم چې دا بار نیک کار کوي کفارات کوي کنو بسم الله الرحمن الرحیم دا لري درانه ذاخره پته لکی څنګه آسانه وای یو څانې میص من خردل او کچری وی دا عمل باندزا د دا دانې د دا اوري مثقاله پاندازه حبت دانې د دانې من خردلند دا اوري یو بتره معموله دانې رسبه ک ا داینا بیا را بوله مونږ دل نه کیستا ختمی گینخ کی لقمان حکیم وی لو خپل یا بو نه یا ان حبت من خردل فتاكون فی صخره او فی سناواد او فی الارض یاتی بها الله ای بچا ست عمل اگر کو دی او دانی ہمرا دی دوری اچھتا اسمانونو کی یا اچھتا بگٹو کی پروت تے اگر بوم اللہ پاک حاضر کی دا قیامت طورس باندے خواہ چدا استامانت تے ماسا وقفا بنا حاسبین اکافی امونگا حساب کو ان کی حساب بدے ان کو اگر حساب بدے آگے خبری کو خواہ دے زی پورے درے بابا شو او یو حساب زکر شو اخیری دوے حساب او بارے کړه دا بار زکر ذکر دې زینو وروسته دې کې زکر دې د انبیاو د اټل له سو انبیاو زکر کوي ورته سورته انعام ترته څنګه زکر کوي ښا الته دا تذکیر الغافلین لپاره چې کوم خلک بغافلت کې پروت تر جری بیدار شي او بده کې مقصدون لري یو احتیاج د انبیاو الله ته ټول پیغمبران الله ته محتاج او تشجيع چاوره ثمره په بهادرې سره د دی دین کار کړي او بیا اره وا بیا کزان ل خلق بل د علیمات دي ولقد اتينا او هارون الفرقانا او یقینا ورکلمو موسا عليه السلام او هارون السلام دره فرق کول کتاب الفرقان اذن شان کتاب تورات فرق کون کې د حق او باطل حلال او حرام او حوبت جائز او ناجائز وضيع زلون پرانا کیدل رحنمائی پر کیدل وذکر اللی المتقین وعظ و نصیحات و دفار دمتقیانو فلسگاران متقیان لاغی دفار خصوصی ذکر و نصیحات الَّذینِ اخشون ربهم بالغائب اغا خلق چیاری در اقلنا پا غیبا وهم من السائعات مشبقون ادید آخرتنا اد قیامتنا یریدون کی دی اقل رب یارد خشیت تی پا غیبا کده خلق مخیو کی یا بغیر دلی دولا او دا قیامت پی کرده و سره مشپقون دا اغیرین یوریدون کلی چه صبر آسرکی عمل خوکو چه صحیصاب برا سرکی دا تی کرده و سرا دا دا متقیان و صفات تخوا او دا شکرده چه اللہ کتاب را لے گلده نبس اغیرین امون تعالی خبر واضح کرده او دا یو تل را قرآن چه با دیر ازانو تلی نبتا در تولی گنو اخرت کی بیا سنگ وزن وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٌّ انزلناه او دا ذکر دے دا قرآن نصیحت تے برکت والا ممنازل کردے اضائم تم لهم انکرون اداس و دل را انکار کرون کیائے دا کتاب خود انکار لایق ندے دا خود اغیر رب کتاب دے چپا غیبانا داغانا یارا پکار دے نو کلامی اخفل را نازل کردے پر اس تبارکات خاصلش اتاو اس او اسلام پیوشش نردی کتاب پیداو آ اول واقعہ ابراہیم علیہ السلام او واقعے مختلف بالعلمات تھی ولقد اعتنا ابراهيم رشد او یقینا ورقم ابراهيم علیہ السلام انتو خياراتہ نوواتہ من قبل دیر فقوا وكنا به عالم او منغا بھگوان دی پئی دن کی چدق جا صلاح ہیشتا دل عیاق دے نبوت نبوت املا چتاوال د دین اعلان زده کا چې لم درسره نیو مسله توحید بینی په جن دین ته بیان اوکا له کومه قدم ورستا دای چتاو مسله زده کې اعلان باز دکه توحید سبق باز دکه او تا ته صورت انبیا په صحیح سر سره زده کو نو ته دې مولا بیا باسه ش کولې ها ته توحید دکه صورت انبیا زده کا چتا سره بیا سو خبر او کی مونږ دا د درس چې ژرته موږ نه سره بیا باس نه شي کولې نو ول بده دکه چې بیا غل نه پاتې کېږي کې دی وي یره باس شروع شو خو د کرامت خبره وکړه ازه بیا نه پوهېد ما خو بس وسه غلی شوم نو هغه دا و چې ول نه شي کولې دا ځانې چې پولياري رسولانه ورته اقدام کړم نو استاد موږ نو تاسو اول قدمدار چې تاسو نه تاسو دکه کنه قران دکې نه چې بیا رسول بعد نه او بیا دویم چکل دی مسلس دکرا خصب غلی نپاتی کی گئی خصب دباطل رد کیا نظرستا دویم قدمی رد دباطل اذا کال لی ابیه و قومی کلچیوی اقفل پلار دا و قوم دا ما ها دیت تماثیل اللتی سجدہ تصویرنا اللتی حقا انتم لہا واکفون تاسو اغیط اعتقاف کون کی ائے تاسو اغیط ناس اعبادت کون کی ائے دو اے جو دیت تماثیل حقیقت شتا دا چې د دې تاسو سره سند او دلیل شته نه یي یو کړو دا ټول ملک لګیا دي بادشاہ دې د بادشاہ و دران دي ټول جوړ کړی دي لګي یان دا دلیل نه تماثيل استا به دیم باطل بکه چا سره مل مشوي یو ده کی را لیکن استعمال ګرځیا کی کی کېناسته نو چاته ربو ګوره نو تازه مثلا دا وره ديلي چې دې سره رحمتونه باندېږي ملائکه ناراضي هروبه پریشانه او فتنه او داتا سې دي یا الله یا محمد دا وره نږدې جاي دا شان نور تاسو ور نه دي او یاد او جنا کو تاله کاله او ټول بدن فکر نو هغه چې په صلاحه د کارتو ائډنټیټی کارت کینو ویاوځی دی کنه نو چې به ضرورت تاسو وړاندې کړی نو تاسو به تووې چې دا خو ټیکنې دې تاسو هاسټل کړی دا دی یاد تاسو تصویرونه دې د مارغانو د زمارو نو تاسو به چې دا پمغره خنې دې نه ځانو ته دې په دې باسه دوغان دې کړی خپل وغان نکړینو چې کتلې مو دنا خو باوی نو फायदा بيدل په ولا نو رد باطل بکې د تماسیلو یا د اړېدو خلینو خبره وره ده چې راځه را نږدې شه چې راوړي یا لواروړي یا او را نږدې شه خورده وکړو ته مو د جهان دا خو به وکړو خبره وره ده تاسو وي د څه وره دا کې دی دا بیا حرام دي خورې تاسو بیا ګناه دي چې تاسو یا بلی او ځان سر دا تاسو کې چې دا څه وی حلال څه څنګه باندې آرام کو ازوې دا نه کوم تاسو باندې نه چې نه تای چې حرام څه ما بده نه حرام اما قسمه وکړه هه اما مثال کول لیدای نه دا څخه نه سلا به اورلوږي ها رد باطل بکنه ته ګوره چې تما معاشرت څخه کې یو نو مسلمان خداي ډیوټي دا کلار کې د دکان کې څه فرق کې ګاډي کې وچا باطل خبر وکړه مطلب خبر راځي خو په هغه په ستواله پازي را مو خو درنه پوي کو خدای له دا خبره خندنم کنه مونږ با خپل مونږ نه کله لا دی وی نو تبداګې باره خیال کې کنا دا شانته ته په اځه کې پیښوي خلک راځم چې وی دلته منګه نن نیو سنتو زنګ کارو کې سکو یې یا خبر به غپاخو اغی باند مطلب دار اس لیکلمی کل کو پتا به تشیر وره ولیک رحمت باند ده کو گناہ ده نبی صلی الله تختار منا کړه جناب نه لگوي په خاوي به نه سیمت بابا دا چکه هم بحث کول دي چې لا ګولې هم دي وزا بیا نه خیال کوي یا اغی باند لیکل شو غره الله کلام باغی لیکي یا غذو کې چمړي باندي چې باغی باندي یاد کورس لیکل کو الله واحدیکل دا بالکل حرام دا یاتون دا مقام نه دا کو د زړه سره تعلق ورته چې زړه یې ورکانه کو ته دې مړی ده پاتاته یا تا مړله ته سيرونه استې یا دا غ قبر له ته سيرونه استې ata بوور کې غړان کړي نو ته درانه خبر نو چموخه حید سریه خبرې دا به توشي ضرور ده مکه وې تا بوځره کې ته سيرونه نه ګولې نو موږ دې ځان دا سپینو یا د پټلو نه یا دی بنو زیوونه څخه دا هغه سره دی جوړ کړي رحمانيان دی اریګي آیا د داغنورو جوزه جوړه کړي دا ها دا هم حرام کار دی هغهونه نه دا قوت پرست دي قوت پرست کوتبل سنو دا شنو نه دي ها د تماثيلو کې دا ټول راځي دا چې زنه بګور نه کې یار د دوست تصویر په خپل کور کې لګولې یار د پیرو ته تصویر په خپل کور کې یا دې وی خلیله زنا نه پکې ناري نه ویني ته پکې مینا کې ځای کې زنا نه دا څه کې دمر شرافت کور ترالو تر وخت لاړا دین لاړا غیرت لاړا ایستات نشو دمره خو سوچ په کار دی کنه یا دې سيار ورو یا دې او که څنګه یې ګوريار داسمر د افسوس خبره بډې خو هغه جټانه خلق کوښیو چې بیا خلق د کیسه بولې نوې وسراپا څنګه نجوم په اونګړو چې جبل هوسن وروه الله سيز مليرکو بروکو میکو جدا واره نهسته ناري نه نه مونږ ناشو اده کو دا غ باطل تقلید دے شرک چې مشران ذکر لیمون باغ کو و اچاري امنا قال لقد کنتم انتم و ابراهيم عليه السلام یقینا يتاسو تاسو تاسو او قوم في ضلال مبين امشرن استافو وګمراه کی چتا سر ذلیل نيстаўول به دلنه گئے دا کو تاسو وګمراه کی دنیا دي سره تاسو بيدار شنه به وي اجئتنا بالحق و يري اراغلي تموندا به حق ان اندا من اللاعبين يا ايها الذين امنوا كونوا تمصرات للوبك او زو خوشالهو منتانجه دټوک سره کې کله څه دلیل او حق دراوړي قال ربكم او ابراهيم عليه السلام بلکې رب السماوات والارض رب الاسمان نو ځمکو دي الذي بقرهم اغاز اجد پیدا کړی وانالا ذلك من الشاهدين اوص قديم ان يوم دغوا هيكون كون كون زوم دا سيدا چې تاسو راځو داسمنو د خپل کولي هغه پیدا پیدا کړی دانه چې تاسو ست پراتي اتما سیلوم جوړ کړی وګوره چې کنه دلیل له ورته او بیا مګ نه مونی نه بیا بد وسکه دریم قدم بس تاسې هغه بدايه چې بیا هغه کم باتل شي جوړ کړی نو کوشش کړئ تر داږي وی خو با سم وړو لخوا راځه ما و الله ال اكيد انا خنا او قسم پالا دے زبایا علاجو کماز تاثر دے اصنامو ویدیم زن سرگلی غندی روینا سلو گوی اتنزو غوری دو بعدان تولو مدبرین پس تلیج تاسوا پس شاکا انکی نا غیلالا جشن لہا زداد خلقو جشنو نری ری باطل پرس قومو نتو گو را جنت او نو ارسو نبای او جشنو نبای نن پلانی ارس دے او نن دا لانی با ناوی کو، لنگی با ناوی کو، انشاءالو ناوی جو، ناوی دا خبری کلید خدر، پلو مشارانو سرن، نو باطل پرستو که جشنو ناو، آده سیسو ندیر زیادی، دا حق پرستو خودو اختر دی، لو اختر دی، خبر اخلاس دی، خبر اخلاس دی، مسلمان، اجومه دا، ناوی بکید ملاز النبی، داس جشنو نا، اپوستر چاک کری کنا، نو لاری جشن لا، فجعلهم جز چاریغا جشن منااو کو نو دیو هايو بل جشن ميلاو کو د جشن کا چرایته برګيار اول اون خو ته د مجاهد وه خو اډر خاسته نن د ارو جشن وکنا کا فجعلهم ویګر دولهږي جوزادن ټوکلي ټوکلي ال کبير اللهم مغرل ویلدي اچکم پکره دی نظر کې لوي او سې جوړ کړو پاتو تعالهم ارجون د لا پاره جریغه یا غټه جوړ کړې او ورې جننه به لیکلو چې دا پکې غمسر ودی نو هغه پرې هوتتبه ریه دا تا غاړلو واچو د دې لپاره چې دلیل وني زګانه نو دا نور ماښتو کړی شو ا دایې یو خاص حکمت الا كبير الله لعلهم الہی ارجون دې برابر چې دې د طواف شي یا د ابراهیم علیه السلام د طواف شي دا کې واتنه خبره ورې دې د نو څالو مقام او قدم ست ذکر کوي هغه دسي چې دې راشي نتا سربن خلي نو بحث او مناظره او په کې جوړ من فعل هذا بآلهتنا وی وی ڇا کلدا جار څنګه غل او سره انه له من الظالمين يقینا لي قام قد ظالما ان له کړه یا زه پولیس یا نشکل او دا کار کو سره نو په کار کنه دا یوه سټو منی بیاه نو بیا نظر خلق له علی چې خلک دې توغولي په تاسو بک بده ذکیګنه چې وګور تاسو قدرت نشته اختیار نشته ټوکړې پر دې راځي ته یا زه لمه شو خستہ کړو پښې وړېرو دا کار و عير نو راځه مونږ اورېدلې فتن یا ذکرون چردین ام بیغستو اذکر بیگو دا بیوی کسا با دیل ستا علاج کوما یا قالو لهو ابراہیم ویلی شیغت ابراہیم تاس ایخو پیجن ابراہیم دے او مشرق تاس ایخو پیجن آزر بادشاہ سر اڈیرنیس دے دے دے خواہ دا کاروکو اوخو دا خو جیبا خبر دا لارتے اوگورا جا پا خلا اندلی کاروبار کی جوڑی اگور دا دا تک جیبا کاروکو چه خبره معلومه صاحب شاهو کومو چرایوله نو پنزم قدم در خی چه دې کې بجیل راضي دې بقید راضي بادشاہ سره ملاقات راضي دا وړي خبرې نه دي فاتو قالو فذ به او غیر اولې دې على اعین الناس ما خت خلقنا بسترجوخ خلقو الہی په گواهه الله همشهدون دې بار دې گواهه وکي ابراهيم عليه السلام راوسته حاضرې کو قالو او هذا ن سلام نه کلام نه خیر الی او له ګل کوسو هو ته آیاته کړي له دا کار ها دا دا توورا د وی له خبره دا خبره خدا کار تا کړي بیا له ادنا سمو ديال له اوسره بیا ایبراهیم ایبراهیم ته ته دي سره څه خل کړي توورا دا تا کړي مشکو کنه چې دا سمچل دی بیا له دې رو ذور نه نه چې تا دا کار کړي خبره زمون نه مونږ بردي تاسو کوئ قالوا بل فعلوا و ابراهيم عليهم السلام بل کل لرا كبيرهم دي مشرددي ما غير تبرتبيني ها هغه مشرد ته تبر بګاړ له وغداوي چې زموږ نه نو تا جښتا تا و دې لګیا شو دټون ټکو سره 31 داسو تخوا کې ولیکه هو ده ها چې دې څن بل ته حاجته دوه نه منل دا وی دا ما کړی ها دا دا چولاله فسلهم اګتا زخا مخوين ته پوسټو فاسالوهم د ابو سکه دین ان كانوا ينطقون اشردي قمرك اي جو خدا بلدا جوي برايم عليه السلام بل فعلوا بل کله دې بل فعلوا من فعلوا دا معنا چکل هدي کار کني کوشک نشتا ورچا چکلې کلهونه دې معلوم کړه ورنده الله ورګر پاس بوای چتا کرین تاسو دې دې ما کار کو شو مې دې دې کبیرهم هاذا اغمشر مشر دې د دې د دې د کې مشر پکې د دې فسلو هم د دې د تاسو کې ان که انه انت كون کې دې نه زموږ حاجتونه زر کې اولاد در کې بيماري او کې او كيف ظله حل کې ها تولم تک اخورا کو تاګ دې ته دې د دې غري نو دې بیا خبرې کو لږه ها نو خبرې نشي کو نه پر نه دې مالو اته له دې موږ کارونه کو لږه ها توف په دې اته باندې کرا کبیرو محال <هم حاضر> کار ورچو <برشا> کې <جتی> یا وشو ویلې مشوردار موجود دی جو اندیشې غروغ دي کړه زه دنه تاسو کې چې دې د تعلق وې کړه نا دې هو پوښتنه کې بیا ځواب کړو فرجه او ال ان غزهم نو خپل نفسونو ته سوچو غزان سره <خفل> فرجه او ویلانه په خپل ځان ته فکر شو ځان سره سوچکو فقالوا انکم <اندم> الظالمون پاسوی چې یا کینن تاسو زالماني یاي ولی هم زې خوشې پری خوږو تاسو چې یاوی چې ټول زې زې خوشې پری زې کینن نو ور وتا تاسو خپل کې زالماني یاي زالمانو ولی هم زې پری خوږو او کې دې چې په خپل کې آ کېږي داوم وي دي چې به زاديخه بشوي لري د چې تاسو موږ تاسو خوشې پری خوږوړو تاسو غنيشتا جوګوسه مېدنه ټول ور ټاکوله نیو معنا دا فقالو انكم انتم الظالمون بيقنا تعذوا الظالمين اي چداي هو نو دینو رته که چته چمو سره دېدا که شانته په یو کوټه کې پریشو دا هم بحث کړی دی درې فقامو انكم انتم الظالمون بيقنا تعذوا الظالمين چا دا کار کړی دی هغه ظالم نه لري تعذوا الظالمين چې دې تاسو دغه شانته راوسته کنه ما تاسو اگر ددا خبروږه جوز بده کې سوای ته مخې کوو ځکه تاسو کله ځان با په بده په وګړو دغه شان ته دې راوست دا نور خلک هم بشاکې وایي درېشه کدا علیه وې دې ب خبرې نه کولې همانو کې سو علا روزهم بیا وله چلو ورزکنه نبي علوجو په کولو سرونه باندې نو کې نسکور کلي شو علا روزهم په کولو سرونه باندې کتا کته کتل استرګینه شو چتولې نملا مکه ګړو خدا خو ان شرمی دلی پاتیشو چوز دیکھ با موندتا سوایو وچی اس تجون نشکنا دلیل نا نورس خبر نا نگورت سیوی لقد علمتا یقن انتا پویگی ما ها اولئی انتقون چند دا آلها چ خبری که دیغو خبر نشکولی نا آگاو با دیخو مانگون کویگو چ خبر نشکولی خانو خبر نشکولی نا تا عبادت لایق دیتو تون عبادتو کی تالا فتا وإبراهيم عليه السلام ای بواسطه عبادت کوي مین ذول لله سیوا دالانا مالان فوقم شیئا دا هغه څه چې پدې نشي تاسو نه راځه ولا يضركم ادل تر درکولی شی نافيد الشرك في التصرف او نافيد الشرك في العباده او تعبدون توذا لنا في ولاغهت عبادت څه رغه چې پېده اونشتان زرا نیمشتا ثمانه طاله زرا نشي درکوله حاجته عبادت سبب د zarar ویره ستاره نبی الله سره جواب نو او فلکم فل الکد تستعوذ بار ولما تعبدون من دون الله اداه ست بار چې تاسو عبادت کوي په څه باندې الله نه ابل تاقلون کومه سوچ نه کوي د عمر فکر نه کوي د عقل کما عقل وګوره پغم منزل بتا سره راځي د ایبتلا ازمه خبره راځي سزا راځي لوک په دې باندې تاسو ورو باند باند باند منزل کې نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا شروع کی کہا قالوا حرقوه کو یہ چوسو زوے دلرا وانصروا الیہ تکم امداد گے قالوا الیہ او اجب الیہ چوی ور د الیہ امداد بور لدی کو دم سے آئلن تا صدا کر کون کی صدا ولدا مقررو ابراہیم علیہ السلام باگے تو ور زوے حرقوه حق بار مختلف انعامات رازي مختلف او ابتلاغات او از مختلف رازي امتحانات رازي نوور ابراهيم عليه السلام باندې ابتلابن نار راغله اور ماږه سوځول نن د زانوګه ښهاکونې راځم اتفاق سره کا بدل برسره د دفاع او زده جوړ کړو ابراهيم عليه السلام اور تو ارضا ناغه دعا کړو باغ وحکه اللهم انا غفار سمای واحدن وانا في الارض واحدن عبوج الا تباس مان کی आवाज ذاتی عذب دنیا کی आवाजें बांधयम تا عبادت کو اوکل چھ بے اٹھلو اور تے ورداو نا کہو کہ دعا اوکلا لا اله الا الحمد ولك الملك لا شريك لك الله تہی الہی اول سوگنا تعالی پاکدا تعالی اتاسو ره سو شریک نشته دا دعاء او غلا رب العزت دا حق ورسته دعا قبلې صالح قبول شو او الله حكم کو ورته قولایا ناروکونی و موږ ای ورا یخ والسلامن او السلاماتیا علی ابراهیم ای ابراهیم علی السلام بول ورن ته نو کیسه چوغور نو کیسه کې دادی چپا غروز باندې به خلقو ډبه ا د نور ورونه ورونه بالکلو نو ازهوبه کله پردوا په</thead> دا بنا ور وی ورکه اگر خپل طاقت نو پیدا تا سچوي دی داو الله هغه ورته حکم غوړو چې حکم کبرائیلی علیه السلام ور غوړو داغه پیویته ته او دغه بیا چې سلامتیان هغه ته ګوره تکلیف نه ناغي ورته حکم کلو نور ورونو تنخه دایدا څخه له ګسه جوړه کړی چې عليه السلام مې ارایځ تلو نو یې چې دې لګیاو روانه کړو د شپې ته وکالو اګه څلشمې پیریست کنه او قران میلو چې لینن اګه شپې لګون دی سکه نبی السلام تلو داغه داغه معجزه ما چې دمره لري لوي منځلو سفرې په کړه دا نه چې کنه ا شپدم روغ تاوه کله کو دې دا روغ بদন্তه به داوی بس ور کار نه نا داغه ور خاص علی ابراهیم ابراهیم علیه السلام کړه د نو سیما و تبلیه وطن پرې وته و ناغه پکوم څه دی دا ور د خصوصیتو ښه کړه د خلکو نه د څو پرې وته نو داغه بیا حالت بدلی هغه سزا وکړه دا معجزه د ابراهیم علیه السلام څنګه تاور کولی ګلزارشه دا داغه معجزه موفسرین ذکر کوي دا زمونږ کوونکی شي گلستان کو نه د آتشین برخلیل چې غور بختل خلیل باندې گلستان کو وارادو به کیدن اوراد او کلا باغ باندې چلو د پریمو وجالنا همل اکثرین او ګرزل مونږه اگې تاوان نه ان ازدیدہ دې زنه نعمتونه شروع شو چکلتا پشپو امتحاناتو کې کامیابېوند او ثابت قدم پات شوي د حضرت ابراہیم السلام صاحب قدمو انعام بيطال نجات درقي او انع بدي چې استادش من بهلككي وصوز لللبك فجعلنا هم الأخسرين ولا جنا هو لووف اننجات ورگ درى أولو طال سلام لرا إلى الأرض التي باركنا فيا اغ اسم كتاباجمون برغنا جو وپغي ک د العالمال ان دبار مخلوقات حجرةك اسم كثلاث من ننظريم انعام. دنیوی نعمتونه بدرل لادر کی برکتونه بدرل لادر کی داو لازمي خبره دا اوسره هو کنده خان پاس شوه په پا شرط د دی باندې او سلام انعام والله ده له اسحاق او بخمونګه هغه ته اسحاق علی السلام زمان بدرل لادر کی اولاد بدرل لادر کی په حق باندې جگلګ پات شوه او دا تکې برداشت کړی نو نعمت بدرل کی اغه دایره چوله دبدل پیدا کی او یاقوبنا فلا او یاقوب علی السلام نوصی نوصی ولوم ورکه هغه صرف زیغه اخته الله والا نوصی ورک ورکه نوصی ولوم ورکه حق سره قضاشته کنه چې ته اولاد غواړې الله تعالی نوصی اندره او بل بګدی ته اشاره را یاقوبنا فلا یاقوب علی السلام چې نو وسيو نو چستا خان ندان وړي کی تر نو پورې او بګي برکت واچي وړي نو شپغم ذکر کی رستم وکلن جعلنا فالحین ټول ګرځولې مونږه نیکان خاندان بدی دیندار کی دا لوی نعمت په دنیا کې زینم خاندانونه او لوی عالمي او جرص specification روزنه داګه د کور روزي سب دې دينی او نخره ټوکي نارې جامنه بډاګه د کور روزي هغه دین داری ختم بیا علم پاتش نا بغدین دارا پادیش اوس مغلارانی اوس یو 호텔 اتاي اونه د حق نشته کنه از ته د پارته د عربی عالم دي چې شيرونه وایا اي عبارتونه وایا ارته وه خبره پکې نشته نوداغي خاندان د مست بيدين قرآن کریم تعالی خاندان زنده رہو خدایش پغم میومت وجا علالم اگر ذل یوم غی مشران چ حکم دے گا زموں کو امر با اپ دین باندھے زموں دے دین کار بے کو وا ہینا الیہم او وحی کرم اگیتہ راے گلی اوم اگیتہ فیعلل خیرات د کولو دنے د خیر د دا حکم امر تے کرو دا وسر بھیقا دین تشدید ہن و او بس وقت پاسکوه نا او بس پاسه خدمت بکه انداد بکه دیو بل دنکارون بکه و اقام صلاح دی او بابانده دا منزو و ایتا از زکاة او دادا کولو دا زکاة و کانو لنا عابدین او طول مون لر عبادت کون کی توحید رو را پا مقصود جمله کی طول مون لر عبادت کون کی و لنا عابدین فردی روچه مرتبه وا او اغا پا عبادت کون سن جو اللہ حکم کلو چه فاب ودون سما عبادت کے نا باگمان نے عمل کلو چھل اللہ وں منگاہ عبادت ایکم دلوت علیہ السلام ذکر کے داتلث انبیاء برکی کہا ولو تن آتیناؤ ایا دلوت علیہ السلام ورکل منگاہ تا حکم من القريه التي ذقلی ھذین کانت اعملوا الخبائث شو چعمل به کاو باد عمل به کو نہ کار وګورې د کني په بدا بد کار کو نه واغې خلک کو کو مرته هغه خلک قرآن مجاز دی او بلاغت ته پریشان دي تر چې یو تن په کوم نوکاله سم ټول کلي داسو چې بد عملو قرآن داسې کوي چې یو ټول کلي په بد کار کو انن غانو قماثين فاذقين یقینا دا خلک وو یقام دیر ناکارا بدکارا صوئم ناکارا خلق بد خلق فاسقین فاسق نافرمانا و فاجران خلق دلاغی حالتو نو اللہ رب العزت داسه اکڑو چدیه حلاکو تباکلو او قل مندل نجات سرکو وادخلناو بی رحمتنا اداخل کلو منگا لیو دا علیہ السلام بقل کے انهم من الصالحين يقينوا ده کامیابی خلقنا لكامیابو انبیائنا انبیاء الله رب العزت ساته او قومونه دغری مقابله کړي نو هلاکی عذاب ولورکې ذکر د نوح علیه السلام کوي وانو هن اذن العالمین قبل او یاکنو علیه السلام کله شو ابراهیم السلامنا اسحاق علیه السلامنا دطور امبيا وانا مخجو ادم عليه السلام باثي كان مخكي رغم انت چاكرا فاستعجنا له رسمو يا قبلت يا وكلا داغو رجيناو من جات ور گغلرا من الكرب العظيم داغ غم لينا دير لو غم دير لو افات مصيبه تو وانا صارناو امدادكم من القوم الذين كذبوا بآياتنا داغ قام تجذيب كو زمدا يا سنو نصرناو من دیم بچو او انتقامم واغسته ده دو د چانه داغه کونس دغدیګلو لمداه اتنه هم سوالا انهم كانوا قمصين يقينن د يقم لري بعد اگر اقناهم اجمعين نغرق للمغا اريټول بیا پکيو تنم پاتنه شکا چې تاسو کولای شئ راکله کې برې نه کې دي شه نور دي خاتم دي و داوود او عليه السلام او سليمان عليه السلام اذا يحكمان في الحرب كالج فيصلك ولا بفصل لهم لو قوم كي اذا فشت فيه كالج سريدن وي دشطي بايكه غن ملقوم غرد بلقوم بالو غړو قړو نو فيصل عليه السلام عدالتا وكنا لحكمهم شاهدين او من غا بيصل راغيت حاضر الله حاضر دي. داغی پیسل او ریدام لیده نو داود علیہ السلام دا پیسل وکړه کلا چخد دی پیسل خوڑه لیده ختم کرده نو بز دا سبوکو چدا کم پیسل پاتشوی دیسو لگ در کنا ایاروستو خوکی گی نو دا با دیسو لیده ورکو نگڑو مالک او دا گڑو چیدی دا با دا پیسل مالک لیده ورکو بز دار اغشوی ابر اخلاس لیده چو ایاروستو خوکی گی ناګه با په سلام الله علیه درځانی کو قتل به په سلام څنګه اوښوا نبي به یې خپل رايوم ورکول بوله اغه پیغمبر او بادشاہ و کنه خپل تر بشانته دوړ با په کولا او خدمت وکاو فظ حننا سليمان لمونګه په ورکل دا غي سليمان عليه السلام دا اغه چې دا به څنګه ټیکبا خو دې نه لګه نورم خپل کو وسانې کو دا ته او په نګړو نو دی په تاسو سره تي اصفانه وکړي او غړي والے چېب غړي سره یو کپه ته پریاس کوي په دې د نو ځکه نو تاسو سره وروزه خپل ځای تا برابر شي نو دی خپل پسل راځي غړي باغونو ورکی نو دا په سره ډېر اوښتا وره فهمنا سليمان مونږه په څه په هغه مور کې سليمان عليه السلام دا له دا کې بارکیا ده نورو په تو وستریون دې کرکی مختلف واقعیت دي بیا داګه نه تاومل چې دوزان انراواني په ودانګل زمری راغې یا شرم اداګې ورننه نه داګه اولاد او بچو هغه هول نو په یو بچ باندې بیا وروځو چا نه دې دا زمازي له بلې زماري چې په صل الله علیه خپل زور کا نو داود علیه السلام دمشرده پاره ته صل او خپل چې ودار دې دې چکهله واپس راتلو سليمان عليه السلام تاسو کې تاسو څنګه په نوښو نو یواز د دې بارا کې پخلو ناګشره وو دلنه خفا رسولمان عليه السلام وی ته یو تعال روانه مالا وې څو پمن ما نونیم بده وې نیمه بلیش دغه مونږ به انسابینو شو کوله ناګې کشره چې نا کنه الله هو ابنها لا تشكر سقاضه به الصغرا عليه وكشري جننا الله ربه تعالى او ماشم دي نماما ور كده परे दे दी परे दे दी दि बसाओ وسلم على ور كده दे कशबेचा चले दे पेसनो दर्द की खुशी नागيله पेसलो कला सुनो वाक्यात की وكلنا اعتينا حكمه وعلم حريला वर كده मंगा نبوه او <تصفيق> علم <تصفيق> مع داول الجباله اما سخر کلو منگا داوز علیہ السلام سر قرونا رسد بحنا جی تصبیح بیوی وطایر او مارغان هم داو مغصر مسخر کلو داوز علیہ السلام با جزبور رستو دیل خوش آوازو نو گرونا بو سر وی مارغان بو سر دار دی. وی وکننا سایو علین امونگو داکار کون کی اللہوی دارتو گری مون کردی نا دیئر نشی دیتا بوی شیخز پینده رحمه اللہ ناوالی سورت وی چاکر الجميع داركلي و كنا فاعلين وكلنا اتينا الله هو دار سمغكلي و كنا بكل شيء عالمين بياب يا براذيخه شدادي هرني شولا اللهي منكر دارص وعلمناه او خذ لي من غاد داو عليه السلام تا صنات لابو سلكم سل جوون دزغرو تاسد بارا و داګه نه به زغره جوړولې له تحسن کومه باسه کوم چې بچ تاسو د زخم د جنگ تاسو نه فهل انتم شاکرون آیات تاسو شکر گزار شکر وماته مطلب دا دی چې شکر یاده کې الله تعالی بارسمه نعمت کړې کدا زغره دا وصلې نه وي نو تاسو به صحانه دې مقام کې تاسو فکر وکې نسو خصوصياتونه نعمتونه ده سري شګه دوهو مشترکو ناګوندري او صدا لري شخص وزر داود عليه السلام نا اغام درئي اغسطا ازر شخص وزر سلمان عليه السلام نا اغام درئي ذكره خمش طرق كم كم درئي نا اول و كنا شاهدين يامخك و اضيحكمان في الحرق بعد شئي دو دوارو يووا بعد شئي جلوين عمدت نا اغاد دوارو او دوين و كلا آتين حكم وعيد ما دوارو لنن اعلم مولا وركل نو باد شاي يوا نبواتو درم اعلم درم دا درم مشترک بدواળો کی دسولیمان علیہ السلام السلام او در خبر داوود علیہ السلام زاین لوی کمی کمی وسخرنا الجبال قرنا وسلطابیکلو او و فائر مرغنا او دریم علمنا وصنع د ابو حسین ذغور چلے و تخول دا غدری خصوصیات و سليمان عليه السلام وګوره ففهمنا سليمان خصوصي فهمه ولا وركله او ارسطو رازی و, و سليمان الريحا تاریخ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پار ہوا آصفہ تن دا بہکندا و ال الارب اللذی بارک نبیها اگزمک تا شمن برکتنا جو لے او سفر کو مختلف ملک ندموس سیت دا گداو ہواے والا تابع کلو او درمست ذکر کی شیطانانے والا تابع وکنا بکله شیع عالمین او مونږه بار یو شی باندې پوی دن کی یو مونږه همیشه بار پارس اهغه وخت کله تامر سره معلومه اوزم قیامت د بوري دسیدنه مونږ به پوی راځه شر چبل سر نه پوی کی تا هغه تنه حاصل دیانو ذاتی یی کوڅو ګی چر دعوته الله ورکړ دی له ندا اځګه مې وادار کړو نه معلومه څنګه سره وادار خبرو نه نور خلک په بینو کوه ناريبو شهزاده سيدي راګي دل نو بو سره خاص بل دي دې کې idam دوزله وی چې بارک نه فيها مکه د ابراهيم عليه السلام واقيكم مبارک نه فيها دا شرک البرکات کې چل برکتو نمنګاچو تاسو ته چوي دې چې تپکه شيرلې زړندوا جندل چوا اګهټو یېو کوي او دبندیاننا سوالنا تعظیمونا من اختکوا چه برکت پکراشی بارکنا فیها برکت چه هنکی سوک اللہ ومن الشیاطین از شیطانانونا مونتع بیگر وغلرا من یغوصون لہو اگر سوکو چه غفی بیوال دلیات کی ردد پارا ویعملون عملان دون ذالک او کارونا بے کول کارونا سواد دینا یوگ بے دریاب کی غفی والی نمال غلر بے رستی خدمات بے بے کول دا شان نور کارونه. لی لی دې ګنا کټوي به او هغه به سیاخوا بلخوا ګرځولې د ښانټالاونا لري کاسې جوړې کړې د تالاونو په دا خدمات به کول انور ابادې تعمیرات او تماثيل کښې پغلګول کارې داده په کولې وي عملون عملا دون ذالک په پیرانو زه دا کارونه کول شي هرن برنامې جاتی ہے کہیں گا دې ته دا کار څوی داغه سليمان عليه السلام به کول اخو وصیتو و څه څنګه دا هغه کې نه بدره و جنې هغه با ته تا ساحره دوه کماړو قباس به خلک دوه کوي چې دا د سره پیران دې دی وې دې پیدا کې دې پیاله کوي نلار انداز خلک اور شرور از سحر نار په کو ساتي وقصر داسې چې ساحره نه څو دړيوم سره پریکټس کوي خلک په دوه کوي ویاده باندې دارازي خ دوه بالعربہ حفاظت جو جسوږ دا وي چې دې غزا کې باندې او ما دې بوتل کې باندې او ما نه دا اکثر درو وي بوتل کې غزا کې باندې کوي اب یوم مریض نه خګيږي دا څنګه چل نه نه دا رو او پینې کنه خو وکنا لهم حافظین او مونږ دې لرا حفاظت کوونکی رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار نه او حفاظت غره الله وي مونږ مونږ بساتل و ایوب ایتنا دار ربو واقعہ ایوب علی السلام هغه کدی خبره وګورا ابتلاء د ایوب نبي هغه وګورا دعاء ایوب نور پس هغه شفاء ایوب علیه السلام څنګه ده هن برغی څنګه پریا د او وکلا ا څنګه له شفاء ورکلا و ایوب او یا ایوب علیه السلام ایتنا دار ربو کله چی आवाज وګرا پلتا انما سني الضر شيقینن رصید له تکلیف وانت الرحم الراحمین او یقینن ته هر مهربانی در رحم کون کو پالس کاله پروته یا دولس کاله پروته په دونس کاله کې دانه دی ویلي چې الله ماته zarar دی یا الله ماته تکلیف دی دېر ویلي که دولس کاله په سی आवाज وکړا شیطان لعینو ګرځي او د خلق مبارک اندازه نه خلق جوړ نه او نور ته هموي خوځکم ملګریو مؤمنانو نږدې ده و چیرته سمهول چکه کدا پیغمبر و دې بدون کله داسې بیمار کړو ته اخر دې دوره دعاوې قبلې خرابوله او هغه واکې چې تته د پرشکل کې راغرو دې دې ولاوي چې دې خوشي افانه خبره او زمما باندې ما ته باندې نسبت کوي چې دا تا خو کو ها ناهم الله رب العزت پوکلو که بیان بندگانی کمزوری نوی اگی دیتا محلان که یا ایو بلی اسلام خبر شو اگر نیبی مشورو او تو جدرشان خبر رات چاکل دیا نا اگوی چه یا اللہ اسم جڑی اس دا شیطان روانی که نو فریاده او که اقبل رب تا چه دا خلق واقعی در منده او اس خرابی گی نو فریاده او که انی مستنیت در رو چیکنن سیدل ما تزارر بدن دیمار شو. یا په دانیرا خطلې او بیمار بس پرو دا ر بیماری ته قران خواغنه دی ویلې کدره چا ویلې ده چې یا ټول دانش یا د شنجو خبره کین نو والله عالم مناسب نه د چ وایو پرانل ویلې زارې ویلې ده زار نور زینو کستې عمل راغلی په قران کې بیمارو ته ویلې شي تباه ټوخه داسو رځ بمارې دي کنا باندې بکه کمزوري شي خراب شي دا بکی دی کنا نو بس بیمارون او بل داقي الله پاک جو ګورتا چې نمتن او خوشاله به نوم شکرګزارو شاکرو او چې ابتلا اندهانات پرغنو نو ګورو صبر دي دا څه ځن جوړ کا پس ته جنا له اسمون او کړه دغه د بار پس شفنا به من ضر درکه مونږه چې په د باندې سره تکلیف او بيماري او و دینه او احله او ورک مونږه له دو شوق دا مو چې د بيماري سره سره په نور اندهانات راغلی نو اولادم او پاتشه مال دولت اولاد توسارویر سیمړ شو بلکل دکشان ته پاتشه او ښاغ بیمار ایتول خلک چې سونګې دېم جدا شو سره بیبي او سره وا هغه ته مخريکه لگا څنګه شه ورته وای ورته خدمت وکول شي نبا دغه دا اوران کې کو یاد وک الله سوال قبول وک و مثلهم معهم اورم ګل دره بشانداږي نور داږي سره رحمتا من عیننا دا رحمت او زموند درافنه اولاد او مال <سؤال> ديار ورکو مال <سؤال> دولت هم ولا بیا ورکو اسو خو دې چې د سر ملخان کرا ورې دیلو سامنے امته چې داوي سر خوختیر نو مطلب د دنیا نه امته او بدن سه هټ ولا عمر کو داتا تخي چتا باندې تکلیف راشي رتپ شل درونو الله تا پریا دوکا هغه به سوال قبول کیمال دولت پر لدار وذکرآ لعابدین اواز و نصیحت دید فارد عبادت که ان کو چسل دا اللہ عبادت کرواری و اسماعیل و ادریس و ذل کیفل او یاد که اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او ذل کیفل دام پیغمبر دی دیان دی سخبر دی, دی. که اختلاف دی سکوی دام بیاو پا فرسک کے ذکر کردنو پیغمبرو سکوی چندازی او دیر نیک بندو والله آلم او حدیث کلی او دبی رسول الله میچل ورونه هغه بنده او بیړی را په توبه ويستا نو دا غي صرف کفل نوم راغلي دي اوسو کوئی او بغیر ذکر کړي چې زمونږ د دور علماء داوي چې دا زل کې فال ستین ویل احزقیل رضی الله علیه یادی ازقیل نم جیادی بهر حال قران نور تفصیل نه کوي ولکه په پیغمبرانو سره ذکر کړي نو پیغمبر دا او زل کې فال علیه السلام هغه یاد کا کل من الصحابرین دارتولو صبرناکو یعنی بدیوم امتحانات راقی جردی صبر کر دیخوا کلتی صبر اوکو نو اللہ و لا انعاماتو ارکلو وادخلناهم فی رحمتنا مو داخل کردی بقبل رحمت کی انہم من الصالحین یقناً او دیدن ایکانو کامیاب خلقنا یوم و لا رحمت مرتبہ و صلاحیت ورک من الصالحین اکا مرتبیتا و رسول او بلواقی او گردو ظنون نور الحسن علی السلام ونون آیات کا خواندمئی ونون اقومئی شدید ترکلو نو پدوانم شوور څخه ار ذا حدا مغاتبن کله چې روان شو غصاو مغاتبن غصاو نو ورته ځکه الفاظ اوفسرین ذکر کړو چې مغاتبن لربہی غصاو د خپل رب د کله خلق دا معنا نه پوهیږي چې ولې رب ته غوسه نه نه د خپل رب د پاره خلکو ته غوسه چې دا خلک د هغه د رب حکم نه مني د توحید مثال نه مني نو مغاضبا لرب هدامانه راکا څنګه کې قرآن ل خپل حکمت نه کنا لا میرا کړه نو مطلب یې دا دی چې د خپل رب د پاره خلکو ته غوسه او چې ولې د رب د پاره غوسه ونې نو کې چچا دلاده الله بارے محبت کو ایمان کامل شي چونه کي بها پات راجي نا غدا مطلب مخ مغادبا چګو ساو رب देवा جنہ نو یقین وکو انقدر عليه چمون با تنګيران ول په دبا باندي دا درس هل صوت القران ول جما نه کینم نور اکثر تفسیر نن پويږي سه وي الله نن در عليه جنم با قادر نشوبه د باندې نه دا, دا سي ګمان خو ياد نه مؤمن نشي کوله بلکي ادنه مؤمن اغان نشي کوله ګلنګار هم نشي کوله ته الله وبد قادر نه پیغمبر بسنده ګمان کوي فسن مواويه ولذالون عالم چلغه او نه عباس ته وين راشا نو قران چفو علامه بن رازي انه دا دي او د ناغو تیدا داګه معنا نه کولای به قدرت ندير الله انقدره دا داخد هغه دا پر معنی چې دی ابو سطر رزقا لمي اش او يقدر تدې معنا تنګيري تنګيرا اوستل کمير اوستل لو زه دا گو معنا کو الله انقدره عليه چې موږه تنګيرا نه وله پد باندې سختيرا نه وله پد باندې ميا څنګه خلکو دې معنا نه وله دې خدا معنا خامخاکي دې دې پیغمبر خو بیا به لګون ن بیا مطلب داري چې ګذر معنا چې جنبہ کو قابو نه وبد باندې ن بیا مطلب داري چونو السلام دا روان شو انتظارونه کوم تا نک یو بل بدا غمان کاو چلو دا خپل رب یقین نشته کې نه او په کاجر شې یو څلې یوه بس کنه دا څنګه روان شو سو تفصيل لد ذکر شو سورته ونز کې نو مقصد داو چه انسو علیه سلام علیه سلام علیه ریگل و اهل نینواتا او غالباً وکال ذکرشو چه دادو بیان کردو را توحیدو چه نیماله نا دو سوو چه پتاسو بانده با عذاب راشی اگه انکار که نو در وزی محلتی و او بیا پاکیلش پا بانده روان شه انتظار اونو که چه دوباره حکم کی چه تتی روان شه نو کلا چه دیلالو او پاکی بانده عذاب نراویو د آزاد صورت او شکل په جوړ سره پرازا پینو راغله ملوی والے را بار کلو اولاد جدا کو ساروی آزاد چي صورت ميدان کې جوړي کړي بوتانې ټول مات کړو دي صحیح تو بوي دي شه که مات کړلو پریا دیو کو نل عربو ل عزت دا وي سوال قبول کو آزاد او دې چروان چې کیشته ته هوته نو کیشته درانو نو ویو چې وطن دلر کې د غواړي کینې نور نه شراتینګول نه انا چا حسنې واچ فوزلہ نمبر 12 یاد اګه خلق مفروضات خپل چکشته زموږه له غرکیږي چې کله بده کیو غلام راغلی د خپل مالک نه تاخ دیلی نو ځکه څنګه وایو چې نا په دبانډه راوخو نمبر 14 نمبر می خلیته الله کو کومه کاغه چې وره رستا قرای کینې ده امانته وصاته نو هغه واقعیا ذکر کی ها بابا یې یقین یو کو اللنقدر عليه چمبا څنګه راول په دغه باندې فنادا فی ظلماتی نذ اوازه په بطیاروکي یو د دریا تیار او به د مې تیار ابل کنا تن یاد او بو تیار یوه موږ تلبه تیرې ون په ظلمات پدیرت تیاروکي دریامت بخدله نذ شپې تیارومش کنه ذ ذا اوال ذكو نستره لائق ذ عبادت الا انت مغرته يا الله سبحانك اكيد تعالى لأ. اني كنت من الظالمين يقينا زيما ذبي واسنا من الظالمين ذبي واسما ما تريد نست ذبي واسنا الله يتسبد را نست تريدنا بالظالمين دا معنى دا نجو ظلم كون كون ازدو غنغر كم كلام كلام نظر دي واسما سر استن معنى كم تاسو دا جوآکې نو دې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من اوليمين دې په تاسو کې درو ان وو سره وایو مته له سبحانك دې سبحانك دې سمې وایو یوهای ته سم دې لا اله الا انت لمشروكي نو کته وقت وقت وې دې لا اله الا انت سبحانك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 gustuje balaho cha che bade duaan band swalo ko da duae udu nasale salam in lagh da far kabul tia kee gi taba kabli gi la mujarrab khabar da walama wi cha da duaa cha kledar swale kledin na allah kabli kha kho boloro kitabuna bookleto kee le kee jaan da cha da de da far duaa da da de da far na sar maqsadun da agee yo shan likle کتارانی تکلیف او بریا دي هر قسم نصوال کوا چې سمره ګوره مصیبت او تکلیف پتہ باندې راځي نصوال کول شي خو یو خبرې پر خاص کو 100000 د یو بس دا کوم مصیبت او تکلیف کې وای سوال کوا هر وقت چې هر سمره چې وای دا چې نو په اسلام باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راځله و ا چره موږ اسوځ له وایو په کې تائیں شتا د جنشتنه ته بغې سوال کوي چیرته مانګپاتې کندا آسي کندا وسوځنه ویل سوال کوم سوال کیو بریاد کې الله تان دا بکښتا چور غدله دی ورکه څنګه نه کومه پرستو بسوال کوم ها نو ځکه لا نظریات وکم الله باندې ادي کچھ دی غت فریا دونکو کنه تا څنګه پریا دی وک او استجنا علی ومنقبل دی او من الغم همون غ بچکه دی د غم نا داو پریشانی و غمو گونانو کا از شظالمین ک تداوے چه ظالمانو نو نو لقن درستور بچو من الغم د غمنا نو کدام معنا دل اکلوی چهنه کونتو مین الظالمین یکنن یم زادغم گینو دغم جنونا نو بلدی کو چلا ز غم جنې ما پریشانې راغند راته نو زم ما سوال کو نو معنا سیوا وانا من الغم ودانه چګونات شهو استا قلم بخیر شه الو سما خبره دې دی کلی قبلای الغم هغه ټول خلک مو متاثر وې کنه الغم دا غن په پیغمه کې واګه د الی کنه ذل مؤمنین څه بداوې کنه چیرې هغه پیغام بارونو موږ څه کیو زموږه هغه غار سم ونو قبل یې نه آرامش نشي دا وې دا په طریقاو په صحیح اصول باندې سوال نه نکړي اسې وي زماره ستوري تاسو کې تکم وخت دواکه تاسو دواکه د دوا ته ووري چې دا ځې او څه دوا کې نذوي دا ته پټونه راځي چې تھی اللہ خیر نبیہ دیوی ما زارش نشو دعا نوہ تخونا قبلی گی تا مومنانو فریادو گورا وگذالک ننجل مومنی ندامو آیا ار مومن جشو ادعا غوارنو اللہ قبلی گا دارنگی مونگا نجاتورکو مومنانو تا و زکریہ حویات کا زکریہ السلام اذنہ دا رب بہو کلچ فریادو کرا فلتا تاو گورا دعا دا زکریہ رب تاو گورا فریاد دا زکریہ خبره <خفرائي> اور لوکړه کا ولکیا الله نصالکو جل اعلیتم دل اجته له ولر ورک لګوخ کې کا اور اجازه علي سلام اتنا دا رب کو چې پریادو کو فلابتا رب لا تذرني فردا يا رب مپرې زمای आवाज وينت تخیر الوارثين ات بهتر دې وارثا اصل وارث ختې فل د دنیا په نظر کې چې مون ګور نور ضرورت ته د دیندا خدمت اغه کې دین جا دن جوانده و تازه کی من اللہ دا اولاد را دراکی فحب لی من لدنکا ولیا اللہ مالی و وارس راکی وقتی چویلو یارثو نی ویارثو من آر یاکو فست جبنا لہو فسمون قبولتی او کلد آغاد پارا ووہبنا لہو یحیاء او مونگا او بخو اغطا یحیاء علیه السلام جو دن جوانده کی واصلحنا لہو زوجہ او مونگا جرستا کلد آغاد پارا بی بی داغو اگا ا دو شاندوالی اغام ده ختم کو و له زوجه تان دام او دروس تام کرا و غیوم کرا دو گورا بگر یعنی علیہ السلام چا دا پریاد کی دا اولاد دا پارا نن مسلمان دو گورا اغا چا دا پریاد کئی ار قسم پوٹکی تاویزونا منطری غری باباگان برگاونا دا اغانو نصبری کنا اوی باس خوشی چه کاروشی نو عرفی چه او دیره بی مشترک شی خوشی اولادیوشی انهم كانوا يكنون ذلك اول جو سارے وہن فی الخيرات کوشش بیکو نیکو کے و یدعون ما رغبا و رهبا او بلیل بے منگا پمینا مینا او پایارایا رغبا و رهبا عمر خواقال فرض دی پمینا مینا او پایارایا دا, دا, دا, دا دعاء کی عادت دې ته پریاق کې وکانو لنا خاشعين عموم تاجلكنکی داور توحید چې په ریاض اجذیبا الله دکای ولذي احسن فرجها هغه دنا یادک چې پاک دمنی کوله د خپل بدن احسنت فرجها ان چې عبادت یې بدن د عزت او د خپل حیا د غیرت فرجها فلکنا بها نمونګه وکيو کوته کې دروح زمون دا طرفنا او اولادم بولا ورکر مراد تی مریم علیه السلام او ذکر داگی دو زیر دی ابن مریم این عیسیٰ علیه السلام و او جعلناها اوگر ظلمن آغا او و ابنها اوزو اداغی آیتا لیل عالمین دلیل فارد مخلوقات چکو رئی؟ دلیل قدرت نخوطا سنگی پیدا که او سمرا لیا مرتبه بولا ورکر این ها امتكم امتا واحدا یا کینندہ جنده تاسو د دنیاو وایره بوګمخه بدون اذر بیا تاسو په ځمایه عبادت کاي دا ور توحید ذکر کاو په بوځون زمای عبادت کوي له شرک په عبادت دا دین دی دا توحید دنیاو اوز تاسو را دین را بیاو زمای عبادت کوي ان ایت باقی م کوي و قد تا امره بینه ټوکړي کړي دین خپل بغبل میه دن یا ٹوکڑے کول سمانا رہا اصول دن یا ٹوکڑے کول توحید بکر ٹوکڑے کول فروات نہیں آدئی اگر دن یا ٹوکڑے کول لیا اگر دن تشریحات کی آخو بد ندی معیوب ندی بلکہ اصول دن آغی کے اختلاف کول و شرکیات رہستل حرم پاک بی اللہ بی قرآن بی ایک کچھ بڑی عباستی ہوتے جو مسلمان بی ایک حرم یو قرآن یو رب یو او نصد بیا خبر بور چدا مسلمانانم طول یاو بکنا او ناغی تصنص شن و تقطعو الامرا هم بینام دل اخبر ٹوٹے ٹوٹے فمئی عامل من الصالحات بشارت ذکر کی مومنان تین زمبان و ساگسو کو جا عامل حکنی کو وہو مؤمن او دی مومن فلا کوفران لسائه و سنشتر زائق دل داگد دا دا عامل فلا کفران لسائه نشتر کفران او محروم تیا دا غض عمل و انا لهو کاتبوون او یقنا انم اگل رلیکن کیوو ملائک مقرر کرد دیا و ال عمل لکی لکیو کڑی دیخوا دا بشارتت مومنان او دا پارا او آر بسی تخوف ذکر دی دا خبال بد عمل دا وجی دیو جیمان پاکنو نگوار اگر بیا دنیا دنرا دیخوا وحرامن علاقریاتم مقرر کرد دی منگا پاکلی باندی احلکنا اولیم حلاکو یوم آنا انهم لا ارجعون دی وجه چی دی نواپس که دل توبه نیستن نه نو بیا گوری دنیا تا دی واپس نشتخا بلدا انهم لا ارجعون چی اقین اندی نواپس که دنیا تا چی اوکلی مم دو اگیده بدعملی دا وجه نه حلاک کو نو باغی وزده حرامون نو قررتیا شویده او لازم شویده چی دی بیا واپس نشرت دی دنیا تا یا انهم لا ارجعون دل وځه حته چې حرام به یو کلی باندې څنګه چې ملاکړې ان دي واپس وشي راځي دنیا ته ایا خلک چې دا وایي چې روحونه راځي نو جواب درې جوړ اینځانو عقیده ده اینځان روحونه بیا واپس راځي چې په دامن سره یې رسپی په شکل کې له څنګه بناورو اچې شکل کې راځيږي وي څنګه کېمو سره ډېر وخت شي بیرته راځي دا دې دامن څه کوي چې دی وي درو کار په شکل کې دا ټول درو دغه حتا اذا تطاحت فرده پوره گليچنا پران سشي ياجوج و ماجوج ياجوج و و هم من كل حدب ينلون او دي دهر لول دینا فرا خويږي و راز غليغي دا دم را كثرت بي دم ردير چار رديره تا لخيږي هون تا لخيږي اي و چغوره نه بارے نه راز غلي پكتاب را دي صالح كه نه لري د ذکر نه چبر دم زه تا را خويږي و انسان داری رکتان نشی کولی تاو ایسال اسلام با بیا دعاو کی نعذاب با پیراشی و حلاک باشی وقت رابل وعد الحق انزیبشی اغواد حق فائدای اشاخصتن نا تاپا راوتی بوی ابصار الَّذین کفروا سترکی دار گزامش کافران دی لیر حیبت دو جنب سترکی اسبوي يا ولانا اظو زمون لرا قد كنا في غفله من هذا يقينا من غفله كدين بل كنا عالمين بل شو ظالمان اغه خبري شمخ کي ذکر كرګنه و هم بي غفله الله وجي په غفلت کي ركنه حضرت مريم کي وي و هم په غفله غفلت کي دل ته بیاوهه فغفلوا يشم من بغفلت کي بلک من ظالمان وي غفله تم نرنو من ظالمان نه وي نمونگ برسو عبادت کو دا جیسی زنو دا تماثیلو اتنامو اوثانو پران بزجر ذکر کئی انکم وما تا عبدون جی زین رس دا باز ذکر کئی تر یہ وصل انزم آیات پورے انکم وما تا عبدون یقین انتاسو اغاغاسو جتاسو عبادت کوئی من دون اللہ سواد اللہ حصب جہنم خشاک دے دا حسب حتبو څنګه راځي خشاك ده جهنم انتم له ها واردون تاسو دې لاره ورتلون کیه دې ته داخلي دون کیه عبد الله بن زباری او خلقت یې چلوخاو بیا شي ترته جواب خیمه څنګه وی دې وی چې تاسو څه د سې عبادت کولا ته جهنم خشاك نو رسول الله السلام او رسول الله السلام د ملائکه عبادت هم شویلې او جهنم تدې ته چاري راځي نو په موږ مشریقال ته طالبو دارته څنګه یالو نو ګوره یو چې قرآنو کې انکم و ما تعجونا تاسو او هغه سو چې تاسو عبادت کوه هغه سو کړی دی هغه سو مړهږي هغه پاره تاسو ته غوې مې لې زموږ عبادت او تاسو راځي دا ګړو شکلو نه جوړ کړو تاسو نورو باندې جوړ کړو هغه لاوكانهااولا كشروي داخل عليهتن عليه ماوردوها نيبرودا كشوي جهنمتا ددي چوي کنه مونګالهري الله وي کدا په حق کدا عليهوي ردي جهنمتا پلو نوګه سودا وي چې ولدي بزي جهنمتا نوران نيوي چې خاشق دي خاشق کم زهي وقولن بها خالدون ټول واه طاغه لهم فی ها زفیرون دیده بارا بده جانم کی چغی سوری دی دمرا چغی بوئی وهم فی ها لای اسمعون چھری بارا بده جانم کی نوری کتولا پاک وکبان دیده فلکی دیده رورا کی وطا اگر مشنو علا کی دیده فلکی نوری اون فی ها لای اسمعون دمرا شور زفیر بارا بده جانم کی بنا راکی جواب کئی او دا بشارت هم دی دا جواب هم دیده خلق دیسوال چ پس سوزو کې ادا وې دا غېره په لابلاب جوړه زینه تېار کړې غېره جهنم هغه معمولي اوات قدرينه او ريحه ان الذين صدقت لهم من الحزن يكننا خلق چه په فلسوید مخ کې غېره په بارا زمند طرف نه ده عنها مبعدون دا غخر وځي جهنم نه لري ساتلې شي غېره جهنم دې لري نه دي تشمله کاوري دې لري نه يبا دا تاسو غړ سوال چې نه دی ورا سره مزی اوی تاسو سوی روزه څنګه عبادت کو ته ها د تاسو دنیا کې کوم الهه ځنه جوړ کړی دی او دې ته کو شاله دل هغه تعظیم کوي عبادت کوي ها او ګمرها ملنګانو پیرانو وغيرها نه دی ورا سره ای مومنان باندې ګان خبر دی لا يسمعونا حسيصها نباوري شغار د او وهم في استحدث عن غزوم قادي با طاغما وكج وله زونه خالدن هميشوي ايلا غاس من اوليصا زريقالي لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جنيدي لا اغير الا ويا وتتلقاهم الملائكه او ملاقات بك ودي سلام الملائك ابي برازي استقبال لبرادي وتتلقاهم استقبال لبرادي ذي ملائك او خطب اذا تبوشري بهوذي جنته خاطبوی هذا يومكم الذي قانتم تو عادون دار وزد دا استاس و آغا جتوسر و آده كیدا دار کمار وزد دا وزد قیامت یادیخا دار نور علامات خی يوم نطق السماء آغا را شرابا غرمونگ آسمان کطایت سجل للکتب فشاندن غختلو اگه منشل را لکنگل را خلو پانو کاغزون لرا سجل اگه صور چی است. आओ कोतब दांग किताबो ने रागो पानी नो जतन ने आछुटी की कहना बस आपा ने कहो उदास की रोन सागरान होत नहीं कहना नोदा घर शान्ते अल्लाह वि आसमान انا کننا فای عدین یقینا اومنگا کونکی داده کارو من بیتو اللہنسی حکار کین آگئی کولی شکا سکرانا وطنید در قیامت ماملی خویلی ہوچید سکر کدر رق پشانکار بینا بعد اخری شپاگم تاریک بشارت دنیاوی موحدین و دفاره او ترغیب و اتباد رسول تا دعوه اصلیل توحید او تخویف و دنیاوی آورت شرفی لئی لامن و لقد کتب نای اور یہاں کہیں لکھ لیوں گا گزاب اور کے ہر کتاب کے خصوصا نا چبو تعوذ علی السلام میں نازل بعد ذکر پس د ذکرنا پس د بیان اور سے ہاتھنا پس د الصالحون اخلب دل بندیان زمانے کان دب اشارات دنیاوی تا فلا بدر کون مکہ کی قیامت ذکر ہو نتا څنګه باید ارکام زمانه کان باندېګان ان نبی هاذا له بلاغان یقین بدیګه حاغه بیان او تبلیغ چا لقامن عادی دین عبادت کوونکی د الله نه غوږ نه خدا غبره کافر لا بلان او ترغیب ذکر کی اتباع رسول تا وما رسلنا ک الا رحمت للعالمین نه لګلمغه ته مگر رحمت د پارا مخلوقات ته رحمت خو بدی اول بده حساب سلام له چې د دې د وجهنه آزاد ناراض په باندې باراسته په خان کو باندې ځکه نبی له سلام ته ویلي شو یا مو کاجي چې دې مستریکانو باندې بد دعایو کا بد دعایو ورته وکړه چې دې د اسلام مقابله ته ویل لري نبی له لا مو رحمه زوړ لعان نملګ لشي په خلکو لعنته بد دعایو زلېګلې شېمر رحمت د پاره د مخلوقات او سر احمد عبادتې چې اكون هدایت تراوي نو اگر کې د هغه په زمنن کې هر کس هم ستیراشي جهاد راشي نو دا غوړې د خلکو د اسلام د پاره او رحمت ته کنه د څو دا وی چر د اج حضورې نو دا ود داو چې دغه او حفاظت او مداپات دې ورځې مې نه کثیر را حدیث نقل کړو ویلو ولذي نفس یې په یده لاطلنهم او کثم مې باغزه چوزب دي خپلون ولاصلبنهم ادي وب تاسو کوم مختلف صدا ډول ورولکم ولاهديانهم ادي د هدايت کوه او هم, هم کاري هون ادي وب بدګنون کی دیونه کوي کنه مري کورې خودی بے نکوئی گئے نو دی بابا دیگرنی اولیج انی رحمتن باعثنی اللہ ولا یتوفانی حتی اظہر اللہ دینہو اللہ سے رحمت را لے گلے ما او اقپل دن با غالب کئی ساد آگا رحمت دیکھا نا چا اقپل دن کامل کے و غالب کے با دنیا کے نو رحمت با دی اتاب دے ادد رحمت نگواری جس جو کلی کلی مبوئین بسم الله بس بسم الله ا تاسو غږه واغدا آیات وي ومرسلنا کلا رحمت للعالمین نوربسی باندې شروع کی ته په دې مګر قران تلاوات کینو نوربسی په اواسو کې چې مراخ کې به یې جوړیاو باندې دا ته ځان یاد فکر دا رحمت چې جدار باندې اونو چارو به وایا دا چارو باندې چې دا غو په شکل باندې دا شروع کی داغه جهاد ته را ته داسې پخوله ونوکو کوپ تاسو درته جنان زده یار هغه زده اگر کومو دغه غره واني مو ته راو وای ټولماله به دا ته کیته رکو اته مې زده درته مازه ته کله نشو ته سنت نه نو داغه شبات نه محرومه ها او فلې د ریکمان دې اپے وکیل از دے ببل ویزہ ما جہداد در دے در دے دے pore ہدی زگہ تا کوم نا پیری دے بارہ چ پیسے را ونی تھاو تاند پیوکی نا یاد دے دے بارا ویلے رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مر کے بخا دے کی تو گرے زڑے رات ما رواج کنے اگتو زغلو روپے خرچ اور چ سنن د پیغمبرو کی نو بالکل تاو نبی چ خبر نہ نو کارنامه سنت کې دیمه کوڅې کور هغه نه ولنن خبر اقلاقی کنه دې وی چې زبا علا کر را کوم د باندې کې بل تاوانش شریشا ته درو خلکو طبي له ګیه وی نو رحمت خدای پیغمبر دا ترې چې نام سنت کې ادا ته ډېر آسان خیر ده پکې مطالبه الله بو کې سره زمونګانو قول اینما یو ها الیا و یا یقینا وه کو انما الههم اله واحد شيخنم اعلان تھا وہ الہ دیو اصل لاورت وحیدا فهل انتم مسلمون یا یا داسو اسلام خبر نے گا لگ دیکھا نا فین فقل اعذنتكم على فاء لوے اور اس دا خبروں داسو برابر ولی سرا جوما استاد مزے کو خبر ہے او ادمه تا وای نبیا په تماره سره پرموږه سره واعده پابند نه ښه چ ټول خبر یو په یی نظر ای اذن بعید ما تعدون یعنی لري لري چې تاسو سره وعده کیږي نه لري ادمه په پټ نشته واین ادری ګر د شرک بل اعلان جوورا پیغامونه نه پویګم نو بل څه چې را پویګي او داګه بولوی انه یاله مل جہرات یقینا الله پویګي په کارو خبرو الجهر من القول بخارو بخبرنا ويعلمو اتکتمون او او ستا سفرتكو ايه جسرت اولا وخيره او قوله اول کمو لئو حال رب يعلم القول فی السماه والاورد دنتیموی جاگا بو او او او او بخبرو بخبرو ويعلمو اتکتمون اسو ستا سفرتكو او او او اتکتنا و این ادري ازن او او او اوه لعله قتنه لكم شعيد دا ازمیخو اندحان و اتا ستا او متان ال اخرین اپ ادوی در سوخت پوره کدی دا و چې عذاب وله ناراضی زردی راشی نو پیغمبر دره قران دوي چې ترته وایځه نه پوهه چوز دې که صح حکمت ته دا اجازه تاسو ورست کړی نه هو دا چې خلکو مطالبه کوله عذاب راول نه مخکې قومونه جمعځای کوي وایي نه وجدا و چې کو به نه وایي عذاب او الله تعالی دا نه جدي تمام جو زاو کي ولي کو کي دي نه مننده بوله عذاب بورکی عذاب الله تعالی دې منظور نو تاخير عذاب کي دا حکمت دي جبري در زاو تا غري دي ما دي واخلي قال رب بحكم الحق وې پیغمبر ارابا پیدا سلام کي مل حق بهسر الله صاف هي حق نو تاخ طلب غلو جرحه وربنا الرحمان ورب زمون الرحمان دې دعوه توحید المستعانو چم دات غختل علامات أصيبون أغساباني جدا صبا يا نوايه المستعاني ذكر في ذلك الرد للشرك في التصرف إنه إمداد من قادة الله نغواله لذلك إنه إمداد وقت النشطة سورة واقعاته فاريك إدري خبره عجز الأنبياء تسلي بيغمبر تا. التشجيع تغشان تباها دريتنا مثلا ورساوه خاصة <تصفيق> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم انزلزلت الساعه شيئا عظيما سوره الحج نزول كيفه سوره النور نحكي سوره الانبياء اسباب جو توحید شو فرائض ذنبی او دې نور وضاحت تشریح کوي رد شرک فیعی او شرک اعتقادی یا محکم د قیامت دنیز د ذکر شو اقترابت الساعه دې سورث کې ولو یا نهونه ذکر کوي دا ذکر دے رزرزلی یا مخ کې تذکر ذکر کړو غافلین ولا مدین صورت کې اعلان کې د جهاد او د هجرت چې غافل تور سره ختم شي یا مخ کې صورت کے شرک اعتقادیو بغیر رد د صورت کې رد شرک فعلی یا مخ کی اثبات دا قیامتو دل دا کی احوال دا غی زکر کی لکا زلزا نشو دعوید سورتو نفد شرک فعولی یا نفد شرک اعتقادی و فعولی دوارو سورت کی مختلف بابونه اول بابو وہ ایتنو کی اول حساب څوروړه په ریحال باب کې اول توحید ذکر کړی او بیا زجر مجادله او تا چې جګړې کولې نه الله په توحید کې د الله په کلام کې هغه کوون کې ځای آوانی او بیا زجر هغه خلقلره ځای آوانی دي ملیاں دی دلائل عقل سے کرکی دعا پاره کې دوما کارسيږي اسباد د قیامت او اسباد د توحید او بیا دا غینا پینځه نتیجه راوځي پینځه مضائل او د ثابته یا ای. <coughs> ایوهنا ستقو ربکم اے خلقو او یریگے دراب ساسونا دا تخویف او خراوید چے خلقو دا اخفل رب نیارہوکے زکا چے غصم تاسو بند دنیا کے مختلف احوال راولی دا سبا قیامت کے مختلف احوال رازی پتاسو چے غریر دہیبت او دیری کو دنیا کی تاسو یرید ہے دا اخرت دایر نو په امن شه رجا حکم کیجه تقو رب کو تخپل رب نه یاره وکې یاره اوامر احکام او من نه اسنه جتا سو من عقیده غنه من عاشه عظیم یقینا زلزله د قیامت یو شی دی دیو د هبکس دی اگتاس دنیا کده اصل رب نو نیره ده نو آخرت کده بیانی اریگه خوف بایدر بانده یا در بایدر بانده سنگر جا حدیث باک کراغلی امو چو دنیا کده اللہ نو نیره دل نو اللہ بی قیامت کده بیانی اریو یا رو پی راولی انہی دا قیامت ده هبتون و نو بیانی باشکنخوا ذو قاولو ذرے بارہ کہ چ سات نہ دا زلزلہ نہ كما مراد تا یہ زلزلہ غیر جبل کل مخ کرا علامات او کہرا نو قبل الساعات یندا قیامت نمخ کې لکه ما زلزله راځي یا د قیامت د قیامت نه رسټو د دوی مې نخې نه رسټو چې کومه زلزله راځي اته مراد ده <تصفح> نبی هغه دایا دا ته رسټو په ظاهر معنی سره یوم ترونه ها تاسو <تصفح> ست توب ویني یوم ترونه ها قارس تبوين دیلر تظهلو چغافل بشی کل مرضعتن هر یو پیورکون کی زنانا عمّا ارضعت داغ بجنا چپیول ورکی دائیو حیبت تی و تضعو کل ذات حمل حملها او بذیگی هر یو حمل دار زنانا حمل خلل دائیو حیبت توجنا قبل اس دا دیر حیبت و حول دا قیامت دواجنا دا سی بوشی نو پیو قول سر چه اغا زلزلتی مراج شی نو آیات پاک پلو معنا دے او چه مخکنے زلزلتی واقستی شی نو بیادو احتمال دی یا خدا چه قیامت راشی اغا زلزل راشی کم وقت نو که یوزنانا لگی آئی بجیل خواه رکی نو آغنب غافل شی سمه تاوجوې نامور په دغه دورانه کې شلکار برېزي او د بچي پروراش دا بغا پيل شې